Натаха скрикнула і вхопила мене за зап'ясток жовтоватий вогник запальнички затремтів у моїй руці. Братва, грудним голосом зашепотів Мириман і тицьнув пальцем туди, де лежала голова дівчини. На тлі русявого волосся темно-червоний згусток крові. Що це кров, сумніву не було. Вона стікала по шиї і падала на землю. «Не чіпай!» – зупинив я Михася, котрий подався було вперед. «Вам треба клопіт, зараз менти понаїдуть». «А ти що за один хиже вишкірився, Михась? Не твоє діло». «Мені страшно!» – зашепотіла Натаха і міцно стиснула мою руку. «Ходімо звідси, я боюсь. Михайсь глипнув спершу на неї, потім на мене, заскреготав зубами, незграбно повернувся і першим рушив у бік кафе, слідом за ним посунули мариман із тютількою. Пішли, зацокотіла зубами Натаха і враз зайшлася тихим плачем, казала, прийду, сміялася. Усі сиділи, як громом прибиті. Я, Мариман, Натаха і тютілька. Нехай злий, мов сто чортів кудись повіявся, бурхнув я зараз і з кінцями. На округі гамір, лайка, сміх, а за нашим столом важка гнітюча мовчанка. Я виняв гроші, дав тютільці. Перенеси що-небудь. Якось мить він недовірливо дивився на мене, але гроші все-таки взяв. Порохував подумки, щось прикинув і швидко зник в задушливих клубах диму. Мариман засунув руку до внутрішньої кишені піджака, дістав фотографію. Це я з братом, його теж три дні тому у цьому скверику, по голові, я глянув на знімок. Де ж тут ви? Я спантелично глянув на Маримана. Не можу впізнати. Братан зліва. Що, такі схожі, Як дві каблі води. Правда, Ната? Я затнувся. Не знав, як її назвати Натахою. Не звик до таких імен. Роль мені давалася важко. Дай сигарету. Повість, що ці повільно сповзла, залишаючи чорний слід від туші, велика брудна сльоза. Повернувся тютілька, поставив на стіл дві пляшки вина, вийняв з кишень пластикові стаканчики велике жовте яблуко. Усе до копійки. Тютілька в тютільку, Натаха озирнулася. «Можна зіну?» «Обійдеться», – відрізав тютілька. «Банкуй!» – це вже до мене. «А я поділю яблуко. Федька, Костя, Мармелад, Борода, Мурмотів, Мириман, загинаючи пальці, Жучок, Карлуша, мій брат, Нелька. Японця забув, тютілька виклав перед кожним шматок яблука. Незенький такий, розкосий, зуби вперед, як у хом'яка. «А, згадав, китаєць він» а не японець. не одна холера. «Ви про кого?» запитав я. «Про тих, кого вже тут нема», відповів Мариман. «Усіх по голові. Один почерк. Піймати б гада. Камбалу з нього зробив би». «Піймаємо», запевнив тютілька і підсунув до себе стаканчик. «Ну, вздрогнули. Один раз живемо, та й то не щодня». І все-таки яка сволота не міг утимуватися в Мориман? Використав, а тоді і по голові. Та годі вже, із серцем мовила Натаха, про одне і те саме потякаєте надоїло, так і ждеш. Чогось страшного, чогось такого пийте, поки п'ється. Завтра, може, я. Вона залпом спорожнила стаканчик, за нею тютюлька з мореманом. Задумавшись, я зробив маленький ковток. Підійшов чоловік із спортивною чорною сумкою через плече. У нього довге,